11. Reggel enni valóra volt szükségünk. Felhívtuk a szobaszerviszt. Amikor kopogtak az ajtón, kétségbeesetten néztem körül, hová bújhatnék. A szobában nem volt se egy kiskamra, se egy ruhás szekrény, se egy magasabb szekrény. Így hát lefeküdtem az ágyra, és a fejemre húztam a takarót. Meg azt súgta, menjek a fürdőszobába, de jobban szerettem ezt a rejtek helyet. Sajnos a reggelinket nem egy mezei pincér hozta, hanem a szálloda igazgató helyettese, aki kedvelte meget, és aki tő is kedvelt, ezért beszélgetni is szeretett volna. Nem tűnt fel neki, hogy két reggeli van a tálcán, és nem vette észre a herceg alakú púpot az ágytakaró alatt. Beszélt és beszélt, és tájékoztatott a legfrissebb hírekről, Miközben kezdett fogyni a levegő a barlangomban. Hála az égnek, hogy annyit gyakoroltam az utazást Billy terepjárójának csomagtartójában. Amikor a férfi végül elment, levegő után kapkodva ültem fel. Aztán mindketten ziháltunk, annyira nevettünk. Úgy döntöttünk, hogy aznap este nálam vacsorázunk, és meghívunk néhány barátot. Főzni fogunk. Jó móka, mondtuk, de előbb be kell vásárolnunk. A hűtőmben semmi sem volt a szöllőn és a túrós lepényen kívül. Elmehetnénk a vétrozba, javasoltam. Persze nem együtt, mert feltűnést keltenénk. Kidolgoztunk egy tervet, hogy egyszerre, de álcázva magunkat fogunk vásárolni, és látszólag nem tudunk a másikról. Meg percekkel előtte miért oda. Fanelinget, vastag és sapkát viselt, de még így is meglepődtem, hogy senki nem ismerte fel. Bizonyára rengeteg brit nézte a brilliáns elméket, mégsem bámulta meg senki. Én egy több ezres tömegben is kiszúrtam volna. Senkinek nem tűnt fel meg kocsia. Tele volt a bőröngyeivel és két nagy szohó bolyhos köntösök lapultak bennük. Ezeket nekünk vásárolta, amikor kicsekkolt. hasonlóan áruhában érkezve felkaptam egy kosarat, és lazán felalá sétáltam a sorok közötti folyosókon. A zöldségek és gyümölcsök mellé érve éreztem, hogy elsétál mellettem. Valójában inkább ő gyelget, mint sétált. Milyen hegykén elegáns. Egymás felé siklott a tekintetünk, épp csak egy pillanatra, aztán gyorsan másfelé néztünk. Meg kivágott egy sült lazacos receptet a Food Wine-ból, és annak alapján készítettünk bevásárló listát, amit kétfelé osztottunk. Neki jutott a sütőlap, nekem a sütőpapír. Írtam neki egy sms -t. Mi az a sütőpapír? A célponthoz navigált. A fejed fölött. Megpördültem. Pár méterre volt tőlem, egy állvány mögül leselkedett. Mindketten nevettünk. Visszanéztem a polcra. Ez lenne az? Nem, hanem az, ami mellette van. Pukkadoztunk a nevetéstől. Amikor végére értünk a listáknak, fizettem a pénztárnál, majd írtam megnek, hogy hol találkozunk. Le a parkoló rámpáján, a boltalá, aztán a mikrobusz elsötétített ablakokkal. Pillanatokkal később a csomagtartóba került minden. Billy a szikla ült a volánnál. Kirobogtunk a parkolóból notkot felé. Néztem a várost, a házakat, az embereket, és arra gondoltam, alig várom már, hogy megismerjétek őt.